اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دا زا سی ما دا اللہ بندگانو ما هو تذبوره کتاب خلاصه وی بیلی خوزا سڑے خدورو رووی کانا زا شو الله بی خیرو کی زبار حال ما خلاصی تذر آغلی مو ظفرونیه ما غ سبق زی تراش جم مذکر سالم او جماعه مؤنث سالم جم مذکر سالم کی اخر کی واو او دنوند پاسه زبر او دا په حالت رفعی کی او په حالت نسبی او جری کی یا او دنوند پاسه غ زبر راضی نو دلته مثالونو ورکړی دی په صفه نمبر 24 باندې جمع مذکر سالم کے آخر میں حالت رفع میں واؤ نون کے اوپر زبر آتا ہے اور حالت نزبی اور جرری میں یا اور نون کے اوپر زبر آتا ہے مثلا المؤمنوں کی جمع المؤمنون ندا حالت رفعیوے اور حالت نزبی اور جرری بسنگ رازی ناغب رازی ال المؤمنین دا یا عام طور باندې د حالت رفعي نزبي او د جري د पारा چې کوم مثال عام طور باندې ذکر کوي طلابو د پيولو د पारा او د اغي د पारा مثلا رازي جاء جاءني جاء انل مؤمنون رال الزما خواله المؤمنون اسدلتا المؤمنون دا فاعل دا جاہ دا پارا دے و فاعل مرفووی نو جاہنی المؤمنون را لزما خواہ کی مؤمنان سڑی حالت نسبی یعنی دا دا مفعول حالتوی مفعول پا, پا نسب کی او قسم دے صرف لکا رائیت المؤمنین اوز دا المؤمنین حالت نسب کی رعای تو فیل فاعل او المؤمنین مفعول بهی نو دا دا حالت نسبی ده دا نسب حالتی یا نمسرا د نم دا پاس زبر پا کلام کی جر چی ده نو دا صرف دو حالتو کی رازی یعنی حالت جر دا صرف دو صورتونو کی رازی یا چه پا اغا لفظ باندی حرف جر دا خلوی نو حرف جر خپل مدخول لا جر ورکی زیر ورکی او یا چې هغه مضاف الیه واخی وی زکه مضاف الیه همیشه هغه مجرور وی نو پاره زبان کی چې په یو لفظ باندې جر راځي نو هغه به دو وجنې یا به د حرف جر د لاندې داخلي او یا به مضافن مضاف الیه واخی وی نو دلته خالمؤمنون کی جمع المؤمنو کی جمع المؤمنون ده حالت رفعیده او حالت نسبی او جری المؤمنینا رایت المؤمنینا او ده حالت جری مثال مررت بالمؤمنینا از ګوری المؤمنین با نه با حرف جر داخل داخله نو بالمؤمنینا نو پای کې بیا او دنون د پاسا زبر دے خالد کی جمع خالدون أي حال الذي رفعينه او حال لدينه حاله نسبه او حاله جري ام خالدنا الجاهل كي جمع الجاهلون دا حالت رفعيده او حاله نسب الجاهلين الجاهلينا نند باس زبر الجاهلين الجاهلينا مشرك كي جمع مشركون دا حاله رفعيده او مشرقینا او مشرنا حالت ننس او تا دا الصالیحونه د الصال ح الصال حې جمع الصالحونه حالت رعي او حالت ننس او جرري الصالحينا دارنې ال عاملو جمع العاملون او حالت ننس او جرري عامامنا دارنې پهطرریخبان د را خااشونه خااش خااشنا، معرضونا معرضينا معرضينا او بدی انداز کی رازا نو دا ټول د جمع مذکر سالم مثالونه دی جمع مؤنث سالم وہ جمع جس کا واحد اپنی اصل شکل میں جمع کے اندر موجود رہے دی وجہا ہوتا سالم وئی جمع سالم جمع مؤنث سالم کے آخر میں الف اور لمبی ہوتی ہے لمبی تا دیتا تای مبسوطه وئی دیکھ شوا تائے مبسوتا یعنی خورا جیسے مسلمتن ایک مسلمان عورت اور اس کی جمع مسلماتن مسلمان عورتیں دارازی مثلاً مومنتن کی جمع مومناتن از حالت رفعی کی مومناتن او دا دی حالت نسبی اجری دا برازی مومنات تن برازی و دوان کې صورتونی که و مومناتن رازی حالت نسب کې و حالت جر کم مومناتن دارنگی اذ ذاکراتو اذ ذاکراتو اذ نو د دیب و سرازی حالت نصبی او جری اذ ذاکراتی تون منگزکا نوائیو چه الفلام په داخل لے. او مخی منگا مومناتن او مومناتن زکاویه لچپایی الفلام داخلنو نکی روا دارنگی تائبتن کی جمع تائباتن دا حالت رفعی او حالت نزبی او جریکی تائباتن قدارنگی الصابراتو الصابراتی الصابراتی بے اور پسی الصادقاتو الصادقاتی الصادقاتی حامدتن کی جمع حامدتن حامدات حالت رفعی حالت نزبی حامدات او حالت جری حامدات داغرنگی اور پسی سائمات سائمات سائمات دا پدی انداز بانخا کلمات کلمات کلمات کلمات نو مثالنو دادی طول آسان دی لگا قرآن کی اس سما اس کی جمع اس سماوات او ددی حالت نزبی و جری کسنگ رازی از سماواتی پس کې چې کمزه که از سماواتی رازی یاد ساته یا با حالت نزبی وی او یا با حالت جری وی نو گو رئی که چرتا از سماواتی باندی اغیر وانی چرت حرف جر داخل شوي نو بیا با حالت جری وی او په کمزه کې بطور مضافن الیح واقی وی نو بیا با حالت جری وی او کنا پی حرف جر داخل وی او نہ مضاف الی واقع وی نبیابا حالت نسبی کی وی صفه نمبر 25 باندې راشی خ اسم واحد لیکن دو جمع دا پرونو من ویلو چه د بازي اسماء جمع جمع سالم مرضی او جمع مکسر مرضی نبی کی جمع سالم نبیون نبیونا حالت رفع او نبیین قران کی ز پس ان نبیین حالت انسبی او جریکی او دوی جمع مکسرم راضی انبیا زکه بنا د واحد بکې ماته شوی دا رایه کافرون کی جمع سالم کافرون او جمع مکسر کفارن دا باز قایدی ذکر کې نوٹ کی جس جمع کا واحد مذکر هو د کمی جمع واحد کی مذکر وی تو اس کی جمع بھی مذکر ہی ہوتی ہے۔ خواہ اس کے آخر میں گول تا ہی کیوں نہ ہو۔ ملائکتو کے آخر میں گولتا ہے۔ لیکن یہ جمع مذکر ہے یعنی ګوري ملائکتو کې هو تا غلي د تا مدورا گول تا نقیدیش تا استبه ظاهره باندې داخ کاری چیردا ملائکتو دغ مؤنس په کار دی لیکن واحد تبهو غوري چ واحدي مذکر ده که مؤنث ده که واحدی مذکرو جمع به هم مذکر وي لیکن يه جمع مذکر ہے کیونکہ اس کا واحد ملکن مذکر ہے یکشو جس جمع کا واحد مؤنث ہو دایو دا قاعده ته ذکر کئ چد کمی جمع واحد مؤنث وي وی وی یا ساتي اغه جمع به هم مؤنث وي اس غوري دا واحد دے تے. دا دی مؤنث ته اوس ددی جمع حدائق ایز د گول تا نهغه بګنهسته د مؤنث علامت پکنښتا شاید چې تاسو بوي چې حدائق یره دا خو مذکر پکه جمع مذکر پکه ده لیکن دا جمع مؤنث ته اگر چې اس کې اخر می الف اور لمبی تا نه هی یعنی پدی کی اکم چی ده جمع محنس علامت تے اغا الف تا پکی نشتا او دارنگی نا پکی ده گول تا سا علامت چتا لفظ کې آخر میں نون زیر نون پر زیر دا ده تصنیع کی سنگ چما تاستال لڑیوئے لی چی ده نون دلان دی زیر وی الف او نون دلان دی زیر یا یا د نون دلان دی زیر نو دا پر تصنیع کی وی نون پر زبر جمع مذکر سالم اور الف تا جمع مؤنث سالم کی علامات ہیں شخوا د ایسم د مشق داو کويخه د ضرور کوي زکه د مش سره وستا سو پریکٹس کیږي ورنہ ګرانبشیتا وستا ان شاء الله سبابا منګه دا سبق نمبر 4 وایو وسعت کور کې لکھې د اوموای